Hola, molt bon dia, Martorell i Rodolies. Benvinguts. Amb aquesta alegria que ens caracteritza, iniciem una nova edició d'En Companyia. Són les 12 i 8 minuts d'aquest dilluns solejat, que de moment fa sol, cosa que hi no feia, ni abans d'ahir ni l'altre. Bé, bueno, però avui sí. Avui sí. Avui toca. Diu, avui han d'anar fent En Companyia, Diu, ves que sigui que surti el sol. Exacte. En definitiva, és un servei públic, que, escoltim que sembla mentida que hagi funcionat tan malament aquests dies. Que paguem tots. Hombre, que sí, paguem tots. Jo el que no m'explico és que en un país com aquest, que tenim tant de sol, no tinguem plaques solars, i sí estiguem ha, aquí discutint. Sí que n'hi ha, sí que n'hi Poques. Poques. Però n'hi ha. Poques. N'entenen no. més a que no, no veuen el sol ni pintat. No. Però són més quadrats. Això sí. Això sí, que no pas nosaltres, que tenim sol cada dos per tres. Sis. I el sol també es jubila? No, és el que anava És el que anava a, dir, que anava a no, no em toqui la moral perquè he vingut ja com... Una mica escalfat. Sí, molt escalfat. És el és sol. Dir. És, és el sol. Escolti, una persona com jo, que va començar a treballar amb 14 anys, bueno, treballar no, va a la feina als 14 anys, Treballar no m'ha agradat mai. Aquí també vinc a la feina. Eh? Ja, ja, ja. No, no això, això em sembla que ja és una nota pel Monegada. Eh? Sí. No, la sinceritat, és escolti, no té preu. Però imagini des dels 14 anys fins ara. Mm -hmm. Tota una trajectòria. I ara, ara em diuen, va, ho estirarem un parell o tres d'anys més. Sí. Però pues què li passarà amb el Jordi? Bo, Jordi tota Jo el veig, tota jo el veig 80 anys aquí darrere. I tant. Eh? I, tant. I és una manera d'estolviar-se jubilació. Sí. Me'l fan treballar fins als 80. Em va posar eh? música, ara. 80... Tenen calculat Aquest, els 81-82, ja ens fa eh, Casca sí, sí, voluntum sí, que sí. Diuen. Diu, total, li paguen dos anys de jubilació ja, Però és I que s'hagués fet banquer Que els jubilen abans, home Ara ja no Ara, ara, ara el Banc, ja no. banc d'Espanya està obligant a eh, Que totes les entitats bancàries Facin un llistat fil de Del que cobra cada un dels seus directius ah, molt bé. I els càrrecs I diran la veritat Diu que han de fer un llistat. Jo, jo, Una jo... cosa és un llistat i l'altra és la veritat. Són dos coses que no han de ser complementàries. Jo em pregunto eh, si la declaració de renda és oberta, o sigui que la pot veure tothom, em sembla, no? Oh, sí. Jo, jo diria que sí. O sí sigui que jo ara ha de truco. Moncloa, diga bé. Dius, mire, truco des d'aquí de Martorell. Voldria que m'enviessin per la de, fax la declaració, de la declaració de de, del senyor Zapatero. Exacte. I Sonsoles. Eh... Zapatero i Sonsoles. Eh? Di que el Banc d'Espanya necessita demanar... A les entitats que els enviïn el que cobra cada treballador? Sí, sí, perquè es veu que aquesta gent que són consellers delegats i no sé què més, i consellers de consellers... Els que tenen el xoiu. Exacte, aquests, que estan en 3.000 d'això i eh. tal, el banc què fa? Diu, hem, ens hem gastat tant en consellers. Claro. Diu, bueno, bueno, bueno, tant en consellers. És que pot haver-hi un que pot cobrar, jo què sé, 40 milions de pessetes al, al mes, mm -hmm. i l'altre en pot cobrar, pobrem només 10 o 12. Claro. Clar. especifiquem. Exacte. Clar. Clar. Cadascú té el seu... Clar. Vostè, vostè el sap el seu que sou. ja... L'altre dia ja estava plorant el senyor del BBVA que mm. diu que han guanyat menys mil milions menys del que s'esperaven. Ah, han guanyat. Del que tenien pressupostat. Eh? Ah, pressupostat home, que l'any ah. passat es veu que es van guanyar més, home, i aquest any amb la crisi s'han guanyat menys. Menys. Bueno, és que, és... Fam no passen. Com si hi hagués una mica de crisi només. Exacte. Llavors què, què passa? Que dius, bueno, estan allà i dius, potser que m'augmenti el sou. I s'han mm. augmentat el seu. Sí, clar. Perquè això ja surt amb, amb, amb aquesta telenovela de la Riera, mm. que quan arriba el fill, el, el que hi entenen negocis, sí. arriba al restaurant, mm -hmm. diu, quan una empresa va malament, és quan s'ha d'invertir. No reduir costos de personal, no donar no. el menjar més barat, o no, no. Més car. Que li té a punta pala, aquí. Diu, d'on els diners, demanem un crèdit. Clar. Clar, aquí el guionista és guionista. Sí. perquè tu vas al banc a demanar un crèdit i, sí, i se n'en riuen I encara deuen rient ara eh? primer ens hem de netejar nosaltres després ja parlem de diners eh? ah, ja, en fi, és coses, doncs bé senyores i senyors estic enfadat per aquesta jubilació Sí que em faran treballar més i jo penso que jo vaig fer un pacte amb, amb l'estat, vale que era l'altre estat vale, vale que encara vivia el, el senyor Franco, vale però jo vaig fer un pacte Va, i tu... a mi no m'han enviat cap Total, carta són dos anys més, home. Dient, no, a mi em van dir, tu comences als 14 i als 65 Tac -tac. Ja, estàs, ja estàs liquidat. Li... Ara Ara ve el senyor Corbacho bueno. i, d això, i a sobre el senyor Zapatero diu, és que nosaltres podríem passar i que s'espavili el govern de llavors si no hi ha diners. Bueno. Però nosaltres som conscients i ho fem ara. Ho fem ara, sí, sí Ho fem ara. Bueno, però, aviam, han de pensar en tots i els, els polítics també es jubilen. Sí, a, i, a veure, i els i polítics, també... com és que fent dos, dos, dos, dos campanyes, fent dos legislatures... Tenen dret a cobrar el 100%. Home, és que és molt esgotador, eh? I, i jo haig de treballar un minut dels últims 15 anys treballats fiu per randa perquè em donguin 10 duros. És que és molt esgotador el que fan els ja. polítics. Home, ja, ja, no, no, a veure. És una feina molt feixugada. A veure, fi, fixis on t'ha arribat, mm. arribat aquesta feina, que abans els insultava la gent amb els polítics. Ara s'insulten entre ells, ja, no, com fa l'Esperanza Aguirre. No, home... Bueno, Diu, perquè lo haga la gente, lo hago yo. Sí, però se li va escapar, eh? Va escapar, sí. eh? Perquè no, no sabia que el micro estava obert. Eh, ja. Algun Jordi n'hi hauria per darrere, molt, molt picardiós, i li hauria de dir, mira, li, li obro el micro ara. Sí, Se'ls escalfa la boca. Sí, Se'ls escalfa, sí. ja. se escalfa la boca, aquesta gent. Ja! Si això és el que diuen, en veu alta, en què, què deuen pensar? I, I després d'un dinar d'aquests que fan, que hi ha, ja, dius, allò amb aquells reservats, Buà. que enxufen el puro, posen els peus sobre la taula com feia el senyor Aznar, allà el sí. senyor Bush. Sí. Estamos en ello. Que, que per cert, estan traient-li tots els drets ruts amb el Blair. I, I en cap moment hem parlat de d'Aznar, de, de, de, de ni d'Espanya, ni de res. Com, com si no, no hagués estat a les Satorres. Vostè no s'ha fixat compte? que en aquest país no s'ha fet mai cap comissió que hagi arribat a bon port mm. per desentrellar... Qualsevol cosa que hagi passat. Ja, però és que a mi el que m'estranyia és que també a Anglaterra... Sequera, també es va fonsar el Carmel. Ha el Carmel es van enfonsar. Sí, bueno. Diu, bueno, hi havia un senyor allà amb una pala, diu, así si, o este. Ja diu, està, ¿cómo? Eh? Diu, así si, o este, va, ja, ja va, vinga, Deixa acabat. la pala i cap a l'11M. Mm-hm encara estan discutint bueno. la goma. Ah. La goma estan discutint, encara estan discutint amb la goma. Estan estirant de la, goma. Estirant de la goma. I estan veient a veure si la cinta aquella mm. que hi havia de l'orquestra Mondragón com és que unes persones que són àrabs escolten la Mondragón? Per tant, haurien ser bascos. Bueno, però això ja és una, Clar, un raonament. Vostè escolta els Beatles? segur que eren anglesos. Sí, sí, sí normalment. Clar, sí. I sí. Si escoltau si es Bruce Sprinting, eren americans. Eren americans. Eh, això és que és una deducció de la policia. Pues aquesta comissió no ha arribat a res. El, de, el foc d'Horta Sant Joan no arribarà a res. No, bueno, perquè estan, estan reunits encara pensant-s'ho i mm. discutint. I per tant, el, el de l'11M vol, vol que, coses... que arribin en Vostè vol eh? que vagi de no sí. no ha arribat a res. Bueno, a les platges va arribar, però res més. Pues ja està. Ja. A veure, no hi havia un senyor que va dir... Estava, estava caçant. Mm -hmm. va, Oiga, que tenim un barco. Eixalo fuera. Clar. Que es trencarà. Eixalo fuera. I sí. es va trencar. Es va enfonsar part de l'Ave, Aragó. No, no passa res. Re. No. no. Estem en un país que mai passa res. No, Ara, o sigui, vostè, si dem tranquils Vostè no, no us descobriu de pagar hisenda. Perquè m'ha de petar el trullo, és eh? És que aquestes coses ja són més peliagudes. Això no, sí. S'ha de complir. Això afecta la butxaca de... de... Pensi que és un bé sí, per sí, tots. Sí, home. Perquè si vostè no paga Hisenda, m'està defraudant en mi, amb el Jordi, amb l'altre. Sí, sí, sí, sí. No, no, no, sí, sí, no. Aviam. Això és el bo que té aquest el país. Senyor no fa... no. No. No, no fraude, el senyor Millet no defrauda. No. No. No defrauda, el senyor Millet no defrauda. Ha, ha de pagat Hisenda. Exactament. El que, el que passa que cobrava del, del Palau de la Música. Bé, bueno, això és un, un petit detall. Escolti, cada a casa seva posa la mala caixa, si vol. A casa seva? casa seva. Bé, bueno, però com que al Palau de la Música ella pensava era que era casa seva... Era com casa seva, seva, clar. Clar. Home, dius, per, per això arreglava un... la casa seva, la de la filla, la de l'altre... Sí, que també la filla de l'altre del Montuí estava... Tenia una relació sentimental amb el senyor que havia d'investigar els contes. Clar. No, ja, ja és una bona relació, eh? Sí, però a veure, aquest senyor per ètica ha de dir, miri, la, la meva senyora és aquesta clar. i jo no m'hi puc posar. Clar. Si no és així, aquí ens coneixem tots. Sí. I sabem tots en qui estem ja. i en quines persones tenim al nostre voltant. Per sí. tant, és de dir, miri, senyor Ricardo, vostè no pot fer això. Exacte. La parto jo i, I poso una altra. Hi poso una altra. Ja. Ara, jo soc malpensat de mena. És malpensat. I clar, dius... Eh, miri, Ricardo, posa un altre. Però llavors a l'altre dius, poso Jordi. Ja. No, és, no és ara per, per per desconfiar del Jordi. No. Eh? Però vostè el trucarà i li dirà, hosti, tio, que són companys. Home, fodeu un cop de mà. Home, em faràs favor. això amb amics? Jordi, Xt. Ostres. Avui per tu i demà per mi. Clar. I el Jordi dius, un ja, posem un altre disco. Posem un altre disco. Això, posem un altre disco. Ho enten, eh? Pues sí, senyor. Estem. Doncs bé, senyors i això és en companyia. I estarem aquí eh, a fer-los això. Companyia fins a dos quarts de dues del migdia. I com sempre, amb un equip de gent que estarà treballant, tindrem els nostres eh, estimats col·laboradors, tindrem el senyor Cap, que ens farà cinc cèntims d'aquestes coses de, del món gràfic, mm -hmm. dels humoristes, dels revistes, etc. Eh, tindrem, el, suposem, el senyor Sergi Fidalgo, perquè està una altra desaparegut en combat. Bueno. Que primer et sembl... diu Sembla a primera gohan... hora, després truca a, a, a última hora. Sí. Aviam si el trobem. Eh, Sembla una veredja, eh? <sultat> sí. Després tindrem el senyor, el gran rutier de la comunicació, el senyor que fa la crítica de... en companyia, des del mateix en companyia, que és el nostre senyor Monegal. Mm -hmm. Tindrem eh, a la reacció del senyor Manuel Pinheiro, després tindrem el nostre grum, que és el senyor que ens dona voltes per aquí i ens arregla les coses. Tindrem, com sempre, el senyor que fa que tot això surti, que és el senyor Jordi Acosta, que està aquí. Ara vaig a dir un punt professional. Les vies del so. Oh, que maco ha quedat això. Queda les vies del so. No sabia que el Jordi estigués a la via. Està la via cobrant peatge. Ah, o sigui, cal que que vostè senti una paraula és un caixa cobrir. Al final de mes vindrà el Mai senyor... Mai millor dit, no? Amb Arturell. Exacte. O sigui, tindran el peatge a part de l'autopista, tenen el peatge de, de, les de les paraules. I a més tenen el peatge de l'esgai. Buf! Ui, sí, aquest, aquest és, aquest és molt gros. Eh? Aquest és molt gros, ja. Ara, no tenen nassos gai de cobrar-los peles per la música que es posa dintre els quiròfons? Com que no? No. perquè no s'hauran enterat, no superen sí. aquest. ve vostè que vagi allà estirat amb els peus per endavant i diu, hombre, així que vostè és el senyor de l'EGAE, eh, no? Diu, mira, ara anem a posar la música i no pagarem. I el senyor, no, no, no, no. I ara, Déu meu, <ríe> Déu, Déu meu. Ja. En fi, doncs tot això estarà coordinat eh, i copresentat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell, benvinguts al programa en companyia, al programa de ràdio Martorell, que està per vostès cada dilluns al matí, sense faltar... Bueno, sense faltar... No, no, a veure, no, no els no, no, insultem de moment, no surten, faltem el respecte ni res. No. no, no, vull dir, sense faltar... Ah. Sense, sense deixar d'acudir a fer el programa, alguna vegada he tingut algun problema, algun pont, Poc. però són coses. Són coses que aquí passen. hi ha pocs ponts. No, I es que... la Irene ens té molt collats, eh? I, i, i el senyor Munyegal també, eh? Sí, que aquest apreta molt, molt, eh? apreta molt, eh? Jo això fins als 67 anys no ho aguanto. Eh? Sí, home, dic, sí, eh? sí, home, sí. Aquest senyor que aguantarà ja està, fins als 65, 66, 67 i el que calgui, és Lluís Racassens, l'avi. Molt bé, senyores senyors, doncs anem amb la música, perquè així almenys ens animarem una mica. i 21, cap i cua, senyors i senyors. I més ben dit, cap i cua, i tenim el senyor cap. Bon dia, senyor cap. Bon dia, senyor cap. Molt bon dia, què tal? Ui, el sento molt soroll, un... ben... com si estigués vostè... No sé. Bé, se'l sent com en una cova. Se'l sent com una cova, perquè sí. estic en cotxe, estic dins d'un túnel. Ah, ah de cas de d'un de... den, o sigui que ens perdrà la comunicació ah. d'un moment altre, no? La cova és exactament eh, literal. Una cova com... com... Com una cova, exacte. Molt no bé, cola. molt bé. Mentre no li facin pagar per passar per la cova, com la l'Alibaba Però... i els 40 lladres... Tot passa, tot passa, tot passa. Doncs molt bé, doncs anem per feina, escolti'm. Què ens ha de parlar per avui? Com... Sí, per feina. Sí, anem feina. Jo avui volia parlar dues coses. Una, que és que doncs, ja s'està a França, que és el lloc de d'aparinatge del còmic mundial, que és el Festival d'Angolem, sí. doncs ja la cosa en dansa, mm -hmm. però també m'agradaria doncs, parlar d'una cosa d'aquí, que és el Museu de Badalona, doncs, que l'altre dia doncs, estem llegint el pla director de, del museu aquest, mm -hmm. i de volen organitzar el, tot el que serà aquest museu del còmic i l'il·lustració de Catalunya, mm -hmm. i em sembla un projecte interessant, i bueno, aprofitem això, doncs, que ja en volem en marxa, perquè és un bon mirall, no?, sí. el, el fet de, de veure com Uh, ho han fet a França, que és allà, doncs, a la, a la ciutat d'Angolèmia, a la Cité d'OBD, d'un no? museu dedicat mm -hmm. a, la, a això, un museu espectacular. Sí. Doncs és, és un bon lloc per emmirellar-se, no?, a, a l'hora de fer aquest, aquest, mm -hmm. aquest museu de Barcelona. A Angolèmia li han donat un premi al el senyor Carlos Jiménez. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Mm -hmm. ara, ara jo el, no, no vaig llegir-ho tot, però uh, sí, sí, van, van començar a sortir els, mm -hmm. els premis. Home, almenys que sigui reconegut a França, ja que no ho és aquí. <laughs> Home, aquí és reconegut, que passa que... Eh... No, conegut, i sí, reconegut, he dit. Eh, mm -hmm. eh, diguem que costa, costa molt, no? Jo penso que Cabo Alciment és una persona que llegeix eh, còmic, que llegeix historieta, que mm -hmm. és un nom... Que quan Caldiva, don't veig rats i tros el Barret i Tarenques quatre pèls i tots i copé, sí sí, sí, sí, sí, és el mestre. Sí, és, és un nom imprescindible de, de l'historieta historieta mm -hmm. espanyola, no? eh, És veritat doncs que si Dios Carlos Jiménez, amb una ministra de Cultura segurament dirà Jiménez de dels de Jiménez de, de, de tota la vida, tota la vida, no? Sí, sí, sí. Jamà sí. sí. no. si no et xinde no no et re. No. Ella si fora de las rae, el Jiménez igual igual sí que, es... que es preixia, no? Però però no, com que no hi t'ho veus, eh? Sí, no, veu, veu, la historieta no té res a veure amb l'Esgard, i l'Esgard no van saber res dels historietistes. És curiós, eh? Perquè no hi poden sucar, no? Les, ah. Els interessos dels artistes, allà on poden ells eh, agafar, un, sí, mica, agafar la mamella i xerrupar tant bon puguin, no? Exacte, exacte. Doncs vinga, anem per, anem per això de que ens està explicant vostè del... De que ha llegit les, les línies directrius d'aquest museu del còmic que es fa a dic perquè se sent molt tallat i tinc la sensació que un moment o altre se'ns tallarà això. Eh? Esperem que no, esperem que no. no el, el pla ha estat redactat per un, per un equip bastant interessant de, de, de gent realment relacionada amb el món de la historieta, hi ha el, el, el Toni Giral, hi ha el Carles mm. Santamaría, que és el director del Saló, com el Saló no, hi el Joan Navarro, és un, un personatge molt mm. no, tregut en, en, en l'àmbit de la historieta. Mm. No, no sí, tens... Com, ja... com eh? Jaume, eh, sí. no tens la sensació que sempre són els mateixos? Sempre són els mateixos? Sí, sempre són els mateixos. Però és que també a vegades també tinc la sensació que sort dels mateixos, no? Sí? Eh, Sí, és veritat que sempre però, no és el mateix. Però no, no hi ha gent que pugi, que, que pugui, no sé, f, començar a, a ficar-s'hi, perquè si no aquesta gent, encara que ens jubilarem al 67, aquesta gent uh -huh. també es fa gran. Llavors, vull dir, jo no veig que n'hi hagi gent nova que encara que no estigui a primera fila estigui una mica per darrere. Sí, o sí sigui que va hi gent nova sí? i va hi gent que surt... En, uh, doncs... el, el problema no és que la gent en, en, en si, sinó la infraestructura o diguem els mitjans mm. a, a on pot sortir aquesta gent és a dir, clar, el, el director del, Còmic, del Saló del Còmic doncs només, només hi ha un Saló Còmic per tant mm. només hi ha un director del Saló del Còmic clar, clar. Eh, els editorials, doncs clar, hi ha les que hi ha i -hi treballant aquestes editorials doncs, clar, no, no són llocs de treball il·limitats mm. eh, els canals de, de, de difusió del Còmic doncs so, són molt limitats per tant, costa molt que la gent que hi ha que n'hi ha tinguin una visibilitat no? i si no tens una visibilitat eh, doncs el Consell de cultura no et pot dir escolti di, vingui que farem un pla director pel, pel museu del còmic i l'il·lustració si mm -hmm. no saben que existeixes és molt difícil que claro. et diguin, diguin escolti, di, diguin, diguin la seva opinió però sí que hi ha, molt, sí que hi ha gent molt interessant mm -hmm. sobretot a nivell de, de blogs, gent mm -hmm. molt jove doncs, que està fent feina per exemple una web un còmic eh, blog doncs, que és el Comic Cat sí. que cada, sí. cada dia aporta informació sobre el món del còmic a Catalunya i que són gent molt jove i que estan fent molta feina però clar encara jo crec doncs, que el món d'internet no deixa de ser un món que, que, que té poca influència en, en el món real doncs, mm. eh, fet, doncs que no encara es, diguem, està poc rodat no? hi ha pocs canals jo penso, però sí, és veritat, els que sempre acaben fent les mateixes coses, doncs el son còmic, el museu de no sé què, el museu d'aquí, tot, sempre són els mateixos. Sí. També, per altra banda, sort n'hi ha d'aquests... Sí, sí, sí. Jo suposo que... Jo suposo, que el Ricard, jo suposo que el Ricard es referia a un fet que passa, per exemple, amb la política, no? que hi ha una generació que fa de tap i no deixa que altra gent sí. pugui, pugui assurar. Jo, jo crec que aquí més que és, és una qüestió de, de, que realment... Uh, no, no, no hi ha, al món del còmic l'infraestructura que hi ha és molt limitada, diguem, és unes, pobrets els, els som gent justet mm. uh, no, no els del còmic, sinó la indústria del còmic, vendre sí. de àlbums no, no, no hi ha un programa de còmic a la televisió no hi ha un, un programa de debò de còmic, de suport al còmic a, al Departament de Cultura no hi ha, i per sort doncs, potser la infraestructura, tenir una infraestructura com un museu del còmic i Il·lustració que de fet és el primer lloc d'Espanya que, que, que, es, que es busca un espai amb aquesta ambició, mm. pot eh, solucionar aquest problema. És a dir, pot permetre que hi hagi, doncs, allà hi haurà, segons el pla director, està previst que hi hagi una exposició permanent i que hi hagi tres espais d'exposicions eh, que, que vagin variant i una dedicada doncs, a... Bé, cadascú té les seves orientacions, però eh, això pot ser un espai molt interessant doncs, per donar sortida a gent nova però, que tingui ganes de fer coses a, conèixer, mm -hmm. a, a donar a conèixer la seva obra, així com el Teatre Nacional de Catalunya, hi ha la Sala Gran que l'omplen mm -hmm. doncs, amb obres que... Però llavors hi ha els tallers que fan aquestes coses que donen visibilitat a nous actors i a nous directors i a mm -hmm. nous... I a nous montatges, acers, sí. ...de teatre. Mm -hmm. aquestes, uh, aquesta infraestructura del museu mm -hmm. permetrà donar visibilitat a nous crítics, nous especialistes, nous gent interessada en el mitjà no només des de l'àmbit de la creació, sinó des de l'àmbit doncs, de la difusió i des de l'àmbit d'això, de, de donar a conèixer, d'estimar-se, d'estudiar de, el mitjà. Espero, t'ho eh? poso. Esperem, esperem que sí. Espe esperem que sí. Esperem que sí tu sempre has estat una persona, diríem, com molt, molt optimista. Eh? Home, ha de ser optimista, perquè jo... és que si no, ja no val la pena sortir de casa. No? Sinó, que... Jo, crec que ja pensava, d'aquí quatre dies no. ja em jubilo, i ara veig que m'ho han allargat una mica més, eh? <ríe> doncs, a part de la ràbia aquesta que porto, sou més pessimista. I em dono la sensació que els mateixos que hi han triran les mateixes coses que hem estat veient al Saló Còmic. I això a mi em fa una mica d'engrinyola, m'entens? Home, sí i no, però hem de tenir compte dos, dos factors. Primer, que el, el Saló Còmic és un esdeveniment que vulguis, no vulguis o no vulguis t'agradi o no t'agradi, és comercial és a sí, dir, sí. la finalitat del solo còmic és que hi ha uns senyors que que venguin còmics, no? És a dir, que que, posin uns, vale, que facin unes exposicions collonudes i que vinguin els autors que siguin mm -hmm. i que els aficionats es puguin disfressar de son goco i anar-se a pasturar per allà però al final, què interessa? que es venguin molts àlbums si t'hi fixes totes les novetats sí, sí. De, de, del còmic Pràcticament totes es concentren al voltant del, de les dates del sobre del còmic. I l'any, doncs, si surt alguna cosa és perquè algun editor s ha, s ha, s ha, se li ha la pilota, no? Mm -hmm. uh, la finalitat del sobre del còmic? Vendre. No. Uh, museu del còmic, doncs, que és una cosa institucional i que realment ens doncs, representa que, a part doncs, que ha d'haver-hi un pressupost institucional que pugui generar al mateix museu doncs, uns petits ingressos, que no conto que siguin gaires, de base d'editar doncs, petites coses o mm. de saber què o de pagar les entrades o el sigui, clar, l'interès d'això ja, no, ja no és eh, guanyar. No? La, la, no és guanyar sinó no és, és, és difusió. Coses que dius, bueno, deu, fem aquesta exposició d'un senyor que val la pena, eh, que, que ens costa diners a que no en costa que val la pena, és de menys, això, importa un píl. Cap cap, t'estem perdent i són dos quarts. No et sento. En aquest moment no et sento, i a ja Sí, s'ha perdut, perdut la connexió. De totes mes són dos quarts d'una. És moment de donar els consells publicitaris i continuem amb el programa. Es donem a trobar amb el Cap la setmana vinent i suposem que ja, sense que el cotxe, amb un telèfon com cal.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 el resum de l'actualitat esportiva, els resultats, les opinions i les prèvies dels partits del cap de setmana, l'esport base i el comarcal, les veus dels protagonistes i les incidències de la jornada. Tots els dilluns, dimecres i divendres de 8 a 9 del vespre, al Ràdio Esport, amb Lluís Tomàs. científics. Guillem Marconi. Marconi. Científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa en companyia. Si no, hagués cremat el seu invent. En companyia. Un programa que trenca motllos. Bé, senyors, senyors, sí, i passen ja quatre minutets de dos quarts d'una del migdia, que, com ens diria el senyor Monegal, eh, és mig quart... Bé, aquelles coses que fa ell bueno, sí, que després ho estar, ens ho explicarà. Sí, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Bé, aprofitant la vinentesa... Els hi vaig explicar una petita aventura. I sap vostès que de tant en tant a mi m'agafen les boges i els explico aventures. Imaginin-se vostès eh, a València, imaginin-se vostès que hi ha la febre groga, que es veu que va ser tremenda. Uh -huh. Imaginin-se vostès que tot això ve cuinat amb una guerra, eh, que s'està fent, i que eh, apareix un metge... I cada a més, amb aquell... Amb aquell no, no tan sols a València, sinó a tota la resta de l'estat espanyol, existia encara la Inquisició, el 1804, cosa mm -hmm. que a mi m'ha sorprès. Sí. Perquè quan et diuen Inquisició, dius 1400. Ja et tires més enrere. Dius, clar. 1400. Clar, dius que el 1800, el mm -hmm. segle XIX, encara hi hagués Inquisició, fa com fresa. Eh? Doncs bé, tots aquests ingredients es troben en un llibre que ha escrit Ramon Pastori i ha publicat Barcanova, que és el metge de la Inquisició. I perquè ens acabi d'explicar tot això, perquè jo, ja saben vostès que jo els explico aventures, però els explico fatal, <ríe> doncs ell ens, ens il·luminarà una mica. Bon dia, Ramon. Hola, bon dia. Hola, bon, bon dia. dia. Jo m'hi he explicat fatal, no?, Suposo. Un, un, un petit canvi. No és, no és València, és Alacant. La... És Alacant. Sí, la ciutat bueno, quan, on es eh, quan... desenvolupa l'acció de la novel·la. Bueno, quan he dit València, referia al reine de València. Sí, València. sí, perquè veig que parla d'un poble que, que es diu Sant Vicent Sant Vicente del Respeix. Vicent sí, del sí, Respeig. sí. Unes, pàgines, unes poques pàgines estan dedicades a a un incident eh, relacionat amb la segregació del, del municipi de Sant Vicent del Respet respecte del de, de, de Lacan és uh, un tema molt, molt secundari dintre de la novel·la ja, ja, no, uh, uh, jo el que em, em preguntava i, i que em qüestiono és que el 1804 encara hi havia Inquisició que és el que sí, deia sí, abans que dius, sí, sí. et diuen Inquisició, diu 1400 no? i allò de la tortura i tal el 1800 encara existia això de la tortura que, que acabaven explicant que ells havien matat el Kennedy <laughs> fins amiguis 34 no desapareix totalment la la inquisició. De unido. Sí, sí, de unido, de unido, de unido. Que Podem fer-nos una idea de que, home, el que passa que Minguis 4 evidentment no tenia el poder que tenia en el segle 17, per exemple. Mm. Això és clar, eh? Això multitudinaris autos de fe que es feien, eh? que es cremava la gent públicament. Això ja no es feia en 1864. Mm. I per què desapareix la Inquisició? Per, perquè surten altres formes com la masoneria o aixins Per què desapareix? La Inquisició. Bé, és que la Inquisició realment a partir del de segle XVIII, en els aires liberals que, que venen per tota Europa... Mm -hmm. eh, la revolució francesa de mitja 189, en fi, eh, ja arriba a ser un moment, arriba un moment que la Inquisició és realment una, una cosa d'un passat totalment tan acrònic i no, pe, no pega ni, ni tan sols en Espanya. Eh? Mm -hmm. o sigui, ella mateixa cau pel seu propi pes, no sé si la, la història té... els països tenen una evolució i a principis de, del segle XIX les idees que hi havia en aquesta època ja la Inquisició no, ten, no tenia sentit. Anem, anem a parlar de la, de la novel·la. La novel·la parla de la història d'un metge que es troba doncs, això, lluitant contra la feva groga i, a més, que es troba, eh, diríem, una mica tentat perquè entri dintre de la masoneria. Que la masoneria en aquests moment suposo que deuria ser tan, tan, tan oculta o tan tan, diríem, tan, tan poc coneguda com ara. Perquè hi ha molta gent que li parles dels maçons i, a part de, de, jo què sé, de l'esquadra i dels quatre cosetes, no saben res més. Amb una diferència, que no està perseguida en aquella època, sí. Mm -hmm. Sí, sí, clar, a més amb en això, no? En època, ser maçó equivalia a una, una condena a mort. Uh -huh. clar. El que passa és que els grans promes que hi ha hagut en aquest país diuen que la major part han sigut maçons. Llevat ja, de les seves eh, idees polítiques. Això ja no teus ser d'idiós. No teus. <laughs> Bé, doncs continuem amb, la, amb parlem, la... Parlem del metge ara. Parlem del metge de l'inquisició. Doncs el senyor es troba amb això, que per una banda el tenten per la masoneria, es troba que està lluitant eh, contra la feba groga, i després es troba entremig, que hi ha tota una guerra, i a més es troba amb, amb, amb problemes amorosos, per entendre'ns. Més o menys seria això, no? Sí, sí, sí. Hi ha, ha uns problemes amorosos, evidentment, que és, en certa manera, l'única... L'única cosa que el compensa al pobre metge, perquè, perquè el metge s'ha avui involucrat per una part curant, i és un dels encàrregats de, de curar l'epidèmia de febre groga, que va matar la quarta part de la població. Mm -hmm. estem, par estem parlant de poc més de 20.000 habitants. Yeah. Sí, sí. Eh? Mm. O sigui, en, en, en tres mesos eh, morir eh, més de 5.000 persones, sí, però... realment és, un... o sigui, que és terrible, no? Sí, sí, terrible. sí. La meitat de la població de la Cantina va, va emmalaltir, mm. va, va patir l'epidèmia. I al mateix temps que està curant d'això en tots els problemes que, que, que li causen, eh, un, un altre amic seu, que també es metge, eh, ell sí que és masó, i li proposa de, en fi, de conèixer la masoneria. No? Per tant, s'afegeix un nou problema, perquè clar, la inquisició en aquests moments, el que envia és una espècie de topo... Estic contant la novel·la. Sí, tra... oh. sí, però deixa el final no, perquè la gent la compri, eh? De Deixa'ns amb l'intriga com si fos ja. els col·labrats... Perquè té la gent la, la compri. Al sí. mateix temps, dintre de la Inquisició, en aquests moments, té un afer, un assumpte, amb un, amb un botxí... Mm -hmm. que, ha, que ha assassinat a dos inquisidors... i això és com una novel·la dintre de la novel·la. Ja. Sí, sí. O sigui, que la novel·la té una trama principal però després té, com a mínim, tres o quatre trames secundàries que, que realment, eh, sobretot l'esta del botxí, mm. és, és, és, no sé, jo la veig molt interessant. Mm. Sí, sí, a veure, ets una persona que t'has documentat, vas estar un any i pico documentant-te, si no tinc mal entès. Sí, aproximadament. Per, sí, per, per fer la novel·la i tal. Eh, estàs parlant que el metge intenta curar la febre groga, però jo suposo que a principis de, de, del segle XIX això t'hauria de ser tremendo, trobar medicines, trobar... Eh, no Coneixer hi havia fins medicines tot... la, febre clar, okay. la febre groga. Inclús no? conèixer la febra groga, no? No se coneixia, no se sabia que la transmiteix un mosquit. Ja, ja. Eh? Mm -hmm. I clar, arribava ell precisament a finals de l'estiu, mm -hmm. començava, a més a més, matava curiosament, per a ells, curiosament matava a la gent més jove. Ja, matava la gent que era realment molt més útil, no?, a, a, a persones de 20 anys, de 25, sí, sí. i la gent dia, però com és ser que que, que, que matar una persona de 20 anys totalment sana en comptes d'una persona que tinga 70, és no. curiós, però, però no ho en entenien. No, clar, no. Nosaltres sabem que és un mosquit, i evidentment els mosquits eh, eh. Si, eh, ja sabem aquí pot picar millor, no? Sí, sí, sí, és sí, sí, sí, sí, clar. Sí. Sí. La, la burgesia en aquells moments va, va fer el mateix que amb la pest Negra, que van fugir i es, fugim, i, es, fugim, i es van tancar? Que podien, fugien, com sempre. Com sempre, sí, o sigui, sempre. els que podien es tancaven i s'allunyaven sí, sí. i, i si no, marxaven d'Alacant, no? Sí, sí, sí, fugien. Hi havia, hi havia un cordó sanitari mm. i hi havia unes penes terribles per a qui agafaven intentant escapar, no? per exemple, 100 bastonades, que es diu pront, eh? Mm -hmm, sí, sí, bastonades, sí. 200 bastonades, 15 de presó, en fi, barbaritatge. I, clar, els que eren eh, realment rics eh, pagaven una determinada quantitat. I, i, I les bastonades no hi eren? No, de bastonades <ríe> Ja, ja, ja, és el que vas a passar. <ríe> és allò de pagant-se el peracanta, no? eh? Pagant-se el sí. Sempre hi ha classes. Sí, sí, dius allò, pagant Sant Pere canta. O allò sí. que deien de Quintes, que el que no volien a fer a la Guerra d'Àfrica, doncs mira, comprava amb sí. un i adiós, no? Això, això, eh. això sí. Totes les hem pogut en aquesta història. Doncs va bé, mira, Ramon, eh, hem arribat ja quasi quasi el temps que teníem destinat a això. Recordar la gent aquest, aquest llibre, El metge de la Inquisició, editat per Barca Nova, és, és recent, em sembla va ser el mes de novembre, no?, que va sortir, sí. més o menys. Sí. sí. I, I penso que és un llibre molt amè. És un llibre que té, com, a, com has dit tu, moltes trames que... que hi ha trames que són fins i tot, diria, de thriller, entre cometes, i a més està molt documentat històricament, i jo penso que val la pena llegir-lo, malgrat que té moltes pàgines, que dius, a mi, quan parlo amb un escriptor i veig que ha fet tantes pàgines, em fa una mandra, jo no sé com us ho feu. Tant, 400 pàgines si el comparem a Mill·ennium i novel·les d'Escola, sí, tampoc espera tant. I si el compares amb l'Ulisses, Déu-n'hi-do. Però, però, clar, dius, hi ha que aquí escrius el guió i fas fas 8-10 pàgines i penses, buf, la que he fet ja, un bestseller. Clar. Eh? <ríe> doncs, moltes tot gràcies. No depèn de si enganxa sí, una persona. Jo, jo en a casa tinc, no sé, dos de novel·les que he començat i no, i, i no puc seguir. Ja. Amb, amb, amb això sí, et dono la raó. L'extensió depèn de si t'enganxa. Ah, no, no, a veure, Exacte. Va, eh, amb això tens tota la raó. Jo en una novel·la sempre li dono 20-25 pàgines primeres, si no m'enganxa, ho deixem estar i dius, mira, ja es queda aquí la biblioteca i farà faragoig i punt. Sí. Eh? De totes maneres, jo continuo dient, eh, la mandra de l'escriptor d'enfrontar-se, de... no, ara amb la pantalla, abans era amb el foli en blanc, ara amb la pantalla a 400 planes, Déu-n'hi-do, eh? L'horror que diuen els... Sí, sí. sí, sí. eh? L'horror d'acuit. déu, déu mm. dedicat hores i hores a part de la teva professió. sí. sí Sí, mm -hmm. sí, per això, a part de la, de la professió has dedicat hores i hores, eh? Doncs bé, algun altre projecte, suposo, ja tens, no? Sí, ara mateix estic en un, una, una altra novel·la que serà un, un thriller, no? Com diuen, una novel·la d'intriga, de, de, de policies i tal, no? Mm -hmm. Que serà és... pràcticament la primera novel·la d'aquest gènere que... A mi és que tinc pecat, un bici, que és que varia molt, varia molt. Sí, sí, sí això ja sí. ho sabem, has escrit infantil, bici, has escrit teatre... En, en, en... En l'ambat d'aixa novel·la, no? Sí, sí. Però, en fi, això m'obliga més que... Perquè, clar, cada volta que, que agafe una novel·la i canviï de gènere, sí. com a anècdota eh, diré que una de les primeres novel·les va ser de ciència-ficció, sí. i, i bé, jo, jo, jo sóc de lletres. Mm -hmm. bueno, en realitat vaig, vaig, fer, vaig fer de ciències, però, en fi, l'astronomia jo eh, sabia quatre cosetes. Eh, I, clar, com estava ambientada en el planeta Mart, Sí. I està ambientada dintre un segle, mm. me vaig haver de documentar tant, que després durant dos cursos seguits, vaig, vaig donar classes d'astronomia al meu institut. Sí, pobres nens, eh. Pobres nens també, eh. Pobres nens, eh. Pobres nens. Sí. Pobres nens del millor, eh, també, eh? Diu, a veure d'aquesta escrivina el profe, diu infantil. Bueno, mira, encara en veus. Sí. Diu, va fer una ciència quàntica, dius, déu ni do. Lo que ens toca a no? Sí. El cas és que estàs redocumentant moltíssim. I aquí sí, sí, i així, sí. així tot documentant et figes la pata. Sí, de, el que passa que, per exemple en ciència que et digui? La, la gent que llegeix, no sé si estem molt enterats de, de com, com és Mart i com funciona. No, la ciencia ficció se posa en autèntiques barbaritats. Sí, sí. I en història, eh? en el gènere històric, també. Sí. En tots els gèneres, la gent... Jo, jo ja et dic, jo procuro documentar-me, però jo a vegades lleig novel·les i històriques, i dic, però anem a veure, d'on hi deixen tots aquests diàlegs? Sí, sí, clar, totes clar. Estes, sí, totes, totes, totes, tres, totes tres històries. Mm. O sigui, és que la gent també s'ha de fer a la idea de que quan agafa una novel·la històrica, un de gènere històric entre mans, no està llegint un llibre d'història, no està llegint no, un tractat d'història, ja, està llegint ja, ja. una novel·la. Ja, ja, Exacte. clar, clar. Ah, i es tracta no, que et distregui, eh? No, no tan clar, eh? Molta gent se pensa que les coses que hi ha hi són totes absolutament verídiques. L autor ha intentat fer-lo tot verídic, però és evidentment, evidentment és que s'ha inventat moltes coses, perquè al cap de baix d'una ficció. Exacte. Clar que sí. Doncs molt bé, Ramon, doncs moltes gràcies eh, que tinguis moltes vendes amb el llibre, que és el que desitgem, perquè quan un escriu el que vol és vendre, evidentment, amb aquell llibre el metge d'adquisició que sou uns viciosos, que acabeu un llibre i ara en comenceu un altre, que, que escolta'm, em feu una enveja tremenda i, sobretot, que tinguis molta sort a la vida. Moltes gràcies. Adéu-siau. I el desigui el mateix. Gràcies. Adéu. El general Custer el general va decidir anar a Little Bill perquè va escoltar en el programa en companyia que els índies de Jerónimo estaven tots de vacances a Hawaii. Malauradament, la informació no era del tot exacta i el general Custer va ser aniquilat junt amb tot el setè de cavalleria. En companyia, un programa gens riguros. Bé, senyors i senyors, ens queden exactament com 11 minutets per arribar a la una del migdia, que serà el moment en què connectarem amb els serveis informatius, perquè vostès s'acaben tenir se n'enteri ben bé fil per randa de què és el que està passant en aquests moments, arreu del món. Mm -hmm. mm -hmm. Estan passant coses. Moltes sempre. coses. Que a mi tarat, per exemple, que eh, com que ara tenim aquí la presidència, la presidència espanyola eh, a, la, a la Comunitat Europea, mm -hmm. resulta que les aigües són d'aquí. Com les aigües? Són de Vichy. Que porten l'aigua d'aquí cap a sí, Brussel·les? Sí, senyor. I per què això? Que no tenen aigua a Brussel·les? Es veu, es veu que van fer no sé què i els senyors de Vichy van trucar. Bueno, es veu que cada, cada país fa el seu. Eh? Això és una, com, el, com vostè veu un entrenador de futbol yeah. i que veu que està allà amb una, una... I el menjar també? No, home, no. Que allò, això és publicitat, home. Ah, és publicitat només. Clar, no, no, la veuen. Eh? L'aigua És l'aigua oficial. l'aigua oficial'. Yeah. Cada vegada que beuen aigua ha de ser d'aquesta marca. Clar, està bé. Per què? Doncs pues es veu que van trucar... Una vegada es van oferir i es veu que la Monclova va trucar. Escolti'm, que això com farem? Eh que no ens costarà ni cinc? No, ah. i ara, per favor. Uh, L'aigua és gratis. Wow, és gratis, home. Si surt la senyora Merkel, per exemple, tirant d'ampolla... De bichí. Bichí batim... eh, Sí, sí, sí, però escolti'm, tot això... Tot això El bichí és aquell que porta bombolletes, no? Sí, senyor. Sí. I que no poden vendre a França perquè a França tenen bichí... Mm. I és tenen, una altra, és, tenen, Ai. no, no, tenen aigua de bitxí. I tenen el nom de la ciutat. I la ciutat d'Aigua de Bichu, és on va estar el general petong, a la Segona Guerra Mundial. Què? Petong. Petong? Petong. Ah. petong. Que és el que jo faig moltes vegades. Me ui, ui, això ja és monegal. Ui, ui, ui. Això sí que és monegal. Perdó, vostès, és que hi he estat com molt... i he passat un cap de setmana, a veure, com els explicaré jo, fent però la si ruta del císter. Eh? Si estat... Doncs ah, pues està molt bé, no? Hi fet poblet tantes Creus i Vallbona de les Monges. Exacte. Dels tres, hi ha dos d'aquests convents que estan habitats. Ah, molt bé. Què passa? Vallbona de les Monges, doncs hi ha monges, com el seu nom diu. Perquè, sí. esclar, si a Vallbona de les Monges hi haguessin capellans... Pues no seria de les Monges. El, el ui, grinyoleria, ui. això. Sí. O si fos Vallbona dels mixtes, clar grinyoleria. També. Llavors, eh, eh, Poblet, que és el dels que estan als mm. frares... Aquí hi he estat jo. Sí. Escolta, quan jo vaig anar a treure el més car dels dos... És tots, molt maco, eh? o sigui, o sigui, bueno, T'ensenya en i companyia, eh, també. Vas allà, escolti, sis euracos. Home, tampoc no és tan car. I estava la noia que despatxava, mm -hmm. de sobre, i el capellanet al costat, vull dir, el fra, controlant, controlant. Controlant. Sí, sí. Ah. Anava apuntant, ell. Diu, un home. I eh, teus, ostres, padrin, i el vot aquell de pobresa? Bueno, aviam, una cosa és el vot de, de pobresa, però l'altra és... Eh que sigui, donin un servei al públic perquè puguin veure el... Perquè no, no, s'ha de mantenir, s'ha sí. de cuidar. Tot sí, sí, això, que importa sortir, unes despeses va, molt grans... Va, va sortir el ens va fer unes explicacions, veu, i ens va dir que a partir d'aquí no es pot veure perquè estan els freres treballant, a partir d'aquí no es pot veure perquè estan els freres treballant, a partir aquí. però vam veure les quatre coses principals. Mm. La biblioteca també Vem... la van veure? No, no, vam veure una cosa així. A de... l'escriptòrium, tampoc. A tampoc, tampoc. vam veure quatre d'això, i ens van dir l'escriptòrium, hi ha freres treballant. Amb l'ordinador ja treballen. Ah, treballen amb l'ordinador. O sigui, que, que, que, que tinguin allà el frana encara amb la plomilla aquella fent glòtic. Exacte, i... clar, fent diumengell. No, no, no, ja fent... deuen, deuen fer servir el fotoaixó. Ah, caligrafia el maca. El fotoaixó. Ah, no no, aquí no, diu, no, aquí, no aquí diu, escriuen, relliguen i fan de tot. Què, lliguen? Relliguen. Ah, relligen. Dos vegades, lliguen dos vegades. Yeah. Relliguen. Mira, sí, mira, que són oh, lligons. Oh, tipus, sí. <laughs> en fi. I llavors ens van estar explicant que, clar, mmm, si vostè vol anar allà, tenen hospedaria. Mm -hmm. llavors conviuen els frares. Ah, però només poden anar homes. Ah, dones, no. no. O sigui, vostè va amb la seva senyora i la seva senyora s'entén que anar a Vallbona, a les monges. Sí, com amb els moros. Ah, ah, és que moros, no sé si és políticament correcte. Bueno, però amb els àrabes amb el... de l'Àrabia Saudit. Doncs amb els àrabes no, no tots sí. els àrabes són <coughs> iguals. Moros són són iguals. moros, sí, clar. En fin. Doncs es veu que sí, les, les senyores van amb una banda. Bueno, no poden estar. Ah. I llavors s'estan plantejant, fora del monestir, a l'entrada, fer... Una hospedaria, una que mixta. Per, per, per deixar les dones... No, home, no, que sigui ah, mixta, que vostè que sigui... pugui estar... Una caseta, és que... Això no, ja és home. molt <laughs> en, a, ens xaparan per... per home, us, oi, aviam, ens... si no et deixen entrar les senyores a dins, doncs, doncs li fem una caseta aquí fora perquè estigui la senyora. És que, ah, miri, no sonat, ha sonat l'imatge d'una caseta. Aquí fora és sonat una imatge que, en fin Home, si ho faig pel bé de, la, de les senyores, que no estiguin a l'aire lliure, que no estiguin abandonades. Però no, és que les senyores no estan abandonades, se'n poden anar amb una fonda al poble. Ah, també, clar. Poblet és un poble, ja ho no, Poblet, és un poble, no, poble Petito. Però té les seves fondes. Però està més Així, lluny del això monestir. Això ho fan, per exemple, ara que estàvem parlant amb el Ramon Pastor, no? Sí. Diu, ara ja tinc tota la meva novel·la, mm. vaig escriure un mes. Exacte. Me'n vaig allà, em tanco allà. Mm -hmm. Sap que allà no distreu ningú, agafa el seu port i ja està. Però ha d'anar sol. Ja. Bueno, I per què has d'anar escriure'n allà, el pobre... Si era un suposat, senyor, Soler. Can... Era un suposant, ah. senyor ah, Soler. Era un suposat, senyor Soler. era un suposat. Com, tonyatore... com van els vestits? Blancs. a ah, banda blanc, no banda de marró? A veure, si són de l'ordre del Benet, són benedictins, ah, no, em sembla, no, van no blancs. Jo, jo els vaig veure amb un hàbit blanc. Ah, oh, sí? Sí. Però com que també diuen que l'hàbit on hace el monge No, clar. No sé. Perquè... Ai. Jesús, veu, veu, Ai, vol ser tan inquisidor no, que no. li agafes t'al·lèrgia. Sí. Vol ser tan inquisidor que li agafes sí, t'al·lèrgia. Sí, sí. Ja li deia. Ja, ja. Doncs bé, vaig no. estar als tres. Però però això és perquè anaven vestits de diumenge. Però si vaig tan dissabte. Bé, bueno, doncs d'an dissabte, de camp de Sant Dona. <ríe> anaven, anaven de guapo però quan, Ai, sí. per fer les feines. I no, jo no veig un monjo picant terra amb vestit de blanc. Usted perquè no he vist audiovisuals. Escoltim. Jo em van passar veu, el de Santes Creus em van passar un audiovisual molt maco, molt, molt maco. Sense guia, però audiovisual molt maco, molt. Més baratou també li diquen, eh? perquè són més baratos aquests. Em va costar 4,50. Veu, amb audiovisual inclòs, que gasten més llum. 4,50, 4,50, 6 € tampoc no hi ha tanta diferència. Coñe més de 300 peles, quasi. Vostè, perquè encara compta amb pessetes, home. Jo sí, ja li vaig dir que jo sóc molt enganxat. I ara que em faran treballar fins als 67, encara més. Buf, encara més. Encara més, escoltim. No deixo anar ni un... Doncs un audiovisual. I llavors elles veien frares picant la terra amb... que no anaven de blanc. Sí, senyor. De blanc? Sí, les mànigues rajars allà i tal. Llavors tenen una fonteta al mix. Però s'embrotaran. Hauran d'utilitzar un bon sabó per netejar d'aquests que tenen les taques. I abans dormien a terra, estirats amb... Chur-chur-chur- de palla. Pues, mare de Déu. Tinc... Hauran de comprar aquell sabor que, que detecta la taca i va el sabor cap a la taca. No l'ha vist? Però no, no, però no veu que fan vot de pobresa, home. Bé, però una cosa és fer vot de pobresa, S pobresa i l'altra és la, la, bot la, de brutícia. L'eslògan queda malament, ja, ja ho sé. L'eslògan de Sant Benet és ora et labora. O sigui, ja. resa, resa i curra. Tenca. Resa bé. i penca. Resa sí. i penca. Bueno, que això el que li agradaria al ministre Corbacho. Que féssim. Diu resat ens li han en fot, però pan capa en capa, en però dones feina? Clara, però és que i després per què donen, deixa fer jubilacions anticipades a, a, a, a certa gent I que vostè no te està fixa, sí, al principi home. el programa ja ja ja incidit en això. Benò, i seguiré. I vostè i vostè perquè es I va dedicar a, que a parlat... i, i no s'ha dedicat a ser banquer, home, ara estaria jubilat com un senyor, podria jugar pádel. Ja, però no, jo lude dels números Jo ja conec un, no... un ex banquer que juga pádel. Sí? Sí. Li va quedar, allò que diuen, li va quedar una bona... Una bona... No. Perquè ella es va jubilar abans. Jo coneixia també un... una persona que jugava a pàdel, amb bigoti. Sí, bueno, ara ja porto una mica ral, ralo. Sí. Eh? El vaig veure l'altre dia, per cert. No oh, pel carrer, sinó trobar? amb un, doc amb un, documental, amb ah, un amb documental. un documental. Sobre el senyor Suárez. Sí. Eh? Van fer un... la vida del senyor Suárez. i el guionista, es escolti. Home. Semblava que estigués fent la vida del Batman, eh? Per què? Oh, superheroi. Superheroi. Oh, superheroi. Superheroi. superheroi. sí, bo. Això, la primera part. La segona la veuré per veure si... Per, per veure com acaba. Aquest home no va trencar mai un plat. Qui, el Suárez? Suárez. Allà, I després, amb el documental, fins i tot l'Aznar parlava bé d'ell. Mira, mira, que bé. Tots els expresidents parlen bé d'ell. Parlen bé. Bueno, és, eh, també Però, és eh, normal. Eh, els expresidents, no? a veure, va sortir el Cabo Sotelo, va sortir el González i va sortir l'Aznar. Ah, els tres que han hagut. I sobre l'Aznar dient... Cuando, a CDS, cuando hizo CDS, yo le dije, que me estás molestando en el centro. Y el centro va a ser mío, voy a ir a por ti. Y sí. luego me dijo, has acabado conmigo, ¿eh? de pero su supervivencia o supervivencia del PP. Y pensas, hecho sí. un artista, chato, hecho claro. un artista. Sí, señor. Enanito, pero es que la mala gente no te deja crecer. <risa> mala de Dios, señor. Ah, Algo pero, había de obtener. Sí, sí, sí. sí, sí, sí claro. bien, bien, así, bien. En fi, bé, doncs... doncs no, sí, doncs li explicava això, que vaig veure el documental aquest també, mm. que vaig amb el senyor Aznar, i el senyor Aznar li deia alguna cosa. Ah, el, el del pàdel? El, el del pàdel, sí. No, no, sí, el Ah. El del... Sí, no, no, el, el del pàdel, m'haniat del pàdel amb una altra cosa. Mm. cosa. Uh, Pensa vostè que si Penso. triguen a jubilar-lo, mm -hmm. uh, tindran menys temptacions des que li passa amb el, amb el Jaume. Jaume. Com, com, com, com? Sí, el, Jaume, el programa d'abans, sí. quan ha sortit, el Jaume diu que li agafen monos sí. quan té l'ordinador espatllat. Sí, sí, sí. Si vostè l'està jubilat i té hores, mm -hmm. tindrà més mono. Si vostè el fan treballar molt... No tindrà tant de mono. a casa mono. i quasi ni se'l mirarà a l'ordinador. No tindrà mono, ni encara que estigui espatllat. Ja. I encara que només li venguin la funda de l'ordinador sol, sense res dintre... Ja, ja no tindrem un. Ja no tindrem un. Clar, perquè estaré ocupat i no. cansat de treballar tot el dia. Clar, ah, perquè ell és el diu, diu. Jo arribo, ho veig, no fan res per la tele, entro i allà no s'ordinir, diu, tinc un virus. Ah. Què gràcies, també. I diu, tinc un virus. No, però si encara li haurem d'agrair amb el senyor Corbacho, no?, que ens allargui l'edat de jubilació. Sí sí, sí, sí, sí. I això ho fan per tota aquesta gent que està treballant tants anys. Clar. Els ministres que no treballen ens hi al 100. Bueno, però és que ells ho han treballat molt han treballat sí. molt i estan molt escutats, sí. i això s'ha de, de compensar d'una manera sí. o d'una altra va, no el veig molt convençut no no no, no, no, no, no per cert, senyors senyors saben vostès que el Batman del Clooney és la pitjor pel·lícula de la història? com del cloni. El cloni fet de Batman, ara? No, es veu que ha fet una, un director que es diu Cloney. Eh? Ah, ja, doncs, l'última últim pel·lícula. Sí, el Batman és la pitjor pel·ícula de tota la història. I parlant de pel·lícules, avui hi ha la vaga dels cinemes. Sí. Per aquesta història sí, sí. del català. Eh? Sí. Si algú vol anar al cinema avui, que es quedi veient la televisió. Eh? Exacte. Bé, la una del migdia, senyors i senyors, moment de connectar amb els serveis informatius. Ràdio Martorella, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. És la una. La majoria de cinemes catalans tanquen avui en contra de la llei que estableix que la meitat de les còpies de tots els films hauran de ser en català. Els exhibidors asseguren que la normativa els farà perdre diners, però un estudi desmenteix que passi això si la futura llei s'aplica bé. El líder de Convergència, Juniors, Artur Mas, admet que l'alcalde d'Esco, Rafael Vidal, li va avançar la seva intenció d'acollir el magatzem nuclear, assegura, però al matí de Catalunya Ràdio, que va deixar-li molt clar que Convergència i Unió s'hi oposaria. Fèlix Millet ha complert avui la mesura cautelar que cada primer de mes l'obliga anar a signar el jutjat. Millet, amb l'aspecte desmillorat, ha dit que té ganes que tot s'aclareixi d'una vegada. L'acompanyava un advocat i ha anat per separat de Jordi Montull, l'altre autor confès de l'espoli del Palau de la Música. Els Mossos han detingut tres persones acusades d'una quarantena de robatoris arreu de Catalunya. Els lladres de nacionalitat colombiana utilitzaven identitats falses i tenien planejat fugir a Itàlia. Els agents els han confiscat uns 400 objectes presumptament robats. Les matriculacions de cotxes a Catalunya pugen un 23% al gener, segons els fabricants i venedors. La recuperació del mercat va començar al setembre amb la posada en marxa del pla 2000E d'ajudes directes a la compra. 13 iraquians han mort i 38 més han quedat ferits a Bagdad quan una dona suïcida s'ha immolat enmig d'un grup de pelegrins que es dirigien a la ciutat santa de Carbal, a milers de xites Es concentren aquests dies a la capital iraquiana amb motiu de la cerimònia de l'Arbain, que tanca el dol de la xura. I extrems de frost i trash són les pel·lícules amb més nominacions en els Premis Gaudí que atorga aquest vespre a l'Acadèmia del Cinema Català. La gala s'entrega d'entrega dels premis es farà al Cinema Coliseum de Barcelona i s'emetrà en directe per TV3. Catalunya Informació. Ara els esports. José Luis Mendelívar, el tècnic del Valladolid, ha estat destituït avui. L'equip castellà és a un punt del descens. Onésimo es fa càrrec de l'equip. És el segon entrenador acomiadat aquesta jornada, primera després d'Ernesto Valverde. El pilota català Jaume Alguersuari afirma que està preparat per afrontar una temporada completa a la Fórmula 1. assegura que no ha patit mai per la seva continuïtat, tot i que la confirmació arriba tard. Alguersuari ha presentat avui el nou Toro Rosso. Pedro Martínez de la Rosa ja ha rodat aixest amb el nou BMB Sauber. I el temps. Aquesta tarda continuarà dominant el sol a totes les comarques amb ambient d'hivern, tot i que les temperatures començaran un ascens. La tramuntana bufarà moderada a l'Empordà. Pels pròxims dies s'espera temps estable amb un ambient diurn més agradable però amb nits fredes i algunes boires a l'interior. Let me free. Like a man in a Like a man in a trance Whoa, You know darn well, well That I don't, well, I don't stand a chance So unchain my heart Unchain my heart Let me go my way Moments arqueològics. Arnau Puigventós. Arnau Puigventós, cargolaire i egiptòleg aficionat. Durant tres mesos va estar visitant el Museu Egipci. Després d'aquest temps, va sortir la conclusió que el cicle menstrual del cargol estava directament lligat a la conservació de les mòmies. La única entrevista de la seva vida li van fer en el programa En companyia. En companyia, un programa que fila prim. Bé senyors, senyors, són les 13 13:07, és a dir, que ens passen 7 minutets de l'una del migdia. Molt bé. 13:07, sí, queda bé i està amb al 100.3 de la freqüència modulada, que és la sintonia de Ràdio Martorell. Ja estem en directe aquí, a l'estudi central. Que ens flaia el rassolet així de canto, també, que a mi ja em preocupa. També, no? Per què? Perquè això l'estiu deu fer un rassol... Que... No, el que tenim aquí el vidre protegit. No sí, veu sí, que sí, ten... sí, però això deu fer un rassol que el Jordi no fa molt bona cara de... No? no. Però el Jordi s'ha posat el moble aquest... En... Per això se l'ha posat, perquè van sortir la mitja part, diria Morena, i l'altra mitja part blanca. Clar. I llavors deien, diu, tu què ets? Que... Tu que ets un cafè con leche? Ets un moreno de, ets, de costat. Ets un moreno de costat. Mm. En fin, són aquelles petites coses. Senyors senyors, ara vaig a fer com la setmana passada, sense si veure Bon dia, senyor monegal Sí, ja fent els recolits de sida de, de racistes, eh? això ja és un terme que no, fins ara no havia sortit. Eh? No, no sap ja dir havia... bon dia abans de començar? No sí, sap dir bon dia... Sí. Fins ja comenceu eh, a tocar el tema racista. Senyor, eh? eh, senyor Rutier de la Comunicació. Bé, amics, que si esteu fent el programa des de Vic, potser. Eh? Gairebé. No, no, no, però gairebé. Si s'ha d'anar a Vic a fer el programa, s'ha de ser... S'ha de, fer, de... Vic. I si s'ha de ser a Esenyor Anglades, s'entrevista. Que, que ens paga el viatge. Eh? Bé, jo no ens pago res. Eh? No, ja, ja Escoli, ho notem, ja. Saps di bon dia, vostè, o què? Perquè ha dit bon dia, senyor Monegal, i vostè ha entrat a SAC, que estan fent acudir racistes, que no és la veritat, eh? Bon migdia, eh? Seria això. el terme. Correcte. Apreciat. Molt bé. Eh? Molt bé. Mestre Monegal Pompeu. Molt bé, home. Com ho tenim, sí, això? Ho Què? tenim eh, molt millor que vosaltres, naturalment, eh? perquè vosaltres no sabeu, eh, jo us deia l'ho el David com un parany, eh, perquè no, no sabeu ni on treballeu. Eh? No sabeu ni, ni bon, fer que no propaganda del... No sabeu ni fer propaganda del vostre propi mitjà. Eh? Ah. Si no fixeu-vos, amics meus, eh, la setmana passada... Eh, quan menjui fracassens, eh, aquest autèntic eh unitat de la comunicació fonica, eh, eh, referència al al al dial, eh, la sintonia de l'emisora. Endavant. Bé, els diria que estan proteste sintonitzant el 105, ayo ah, 105, el 100.3 de la freqüència modulada. Eh, és un lapsus. I... Lapsus no lingue. Sap. No sap ni on treballa, no sap res. Eh? Són, són aquestes coses del desconsell, del que fa a la desídia,, eh? la, la, el, el, el desinterès de les coses en general. Eh? Voleu no sap que en castellà diuen que qui té boca s'equivoca. An eh? Taradet que és vosè un enterradet? Com sí, mai vostè s'equivocarà el seu nom? Eh? Mai si vega sí, ja que... ja Tc mai Ricar, Mai di Ricardo, mai dirà Ricardo, un lloc de recluís.t eh? a sí, la inversa. Eh? Eh? No, en canvi el, el nom de l'emissora. Eh, és som... que est... estàvem parlant del menú, de quan havia pujat el menú. Clar. Dic, 105 euros ha pujat el menú, dic, caramba, se me'n va anar a la bola. Eh? Eh, si, si no ho sabeu ja ni el vostre dial, eh, com vulgueu que la gent us tingui en consideració? Però si ho tenim eh? apuntat aquí amb el guió, home, si només cal mirar-ho. Què passa és que de vegades les converses van per un ban. Sí, a mi li falla el d'això, eh, i, ah. i vostè les aprofita, totes les agafa, vostè en pinces, eh? Sí, sí. Mm. A veure, vostè sap el dial d'on està col·laborant? Vostè sap el dial d'on està col·laborant? Pla que ho sé. Quin és? Eh? És el 103. No, 100.3. 100.3, això mateix, però el 100.3. Veu com també s'ha equivocat? Eh? veu? Eh, amics, jo no sóc el director del programa, eh? jo sóc una sala de diat vostra. Ah, molt eh? bé. Ja, no. ja, ja. Per cert, ha trobat alguna pífia més? Perquè em sembla que no n'hi havia, eh, la setmana passada. Sí, sí. Sí, ni que eh? més, catícia, eh? Tota aquesta, eh, tota aquesta, ratomàquia aquesta barrà, tomàquia, eh, de, dels acordits fàcils. Si no fixeu-vos, quin joc de paraules més vulgar, eh? més més fàcil, més previsible, més, més repugnant, m'atreviria a dir, Bé. que fent la setmana passada. Endavant. De Luco. Bueno, bueno, estaba posaban... els suportes del litro de plàstics i Sí, sí, sí. em posaven agua de la banda. De què banda? De que Exacto, bueno, de banda, eh? De que eh? Bueno, eh? Vostè sap per què tenim aquí el senyor sí. Fidalgo, no? Perquè eh, fa eh, el friquisme no, no, de la ràdio. No només, eh, no només deixa anar l'acudit aquest fàcil i vulgar, sinó que, a més a més, diu, que bueno, eh? Que bueno, eh? O si sigui, és sobre ell mateix s'exalsa se l'acudit. Eh? Què, què vol que digui? Ni eh, res estrany, eh? Amb un, amb un home com aquest que té una experiència, té un bagatge. Aquest sí que és un autèntic rutiar de la comunicació i no com vosaltres. Per cert, eh, l'altre que... dia vaig veure entrevistant el senyor Balvin i li va dir també que era un rutiar de la comunicació. Sí, sí, és una paraula que jo sempre utilitzo. Eh? Sí, sí, ja, ja, ja. Sí. El que falta saber és què vol dir. Eh, que ho sapiguem. Jo sempre parlo dels ruckiers. Eh? Sí, sí, sí. és un És un terme que també... Eh? Però seguim parlant del rookier, sí. eh d'aquest ruckier, eh? d'aquest autèntic monstre de la comunicació, que és el el Fidalgo. Mm. Eh? Fixeu-vos també quan fèiem referència a que s'havia descompensat el temps i que no sé què, que hauríem de trucar al Monegal i tocar-li el no sé què, eh, són aquests, aquests acudits fàcils que feien endavant. Té, però... té més problemes, em posa els problemes. No, jo, jo, viat correu, sí, ja que ho reu, s'ha ja sé, ja ho sé, ja ho sé, però clar, ens, ens ha fet tocar la d'això i no podem tocar el senyor Monegal del seu horari. Ah, el senyor Monegal, ah, el... era... que cliqueu i toqueu el senyor Monegal. Suposo que referia allà a l'escaleta. Què li toqueu, l'horari, sí, l'escaleta? Què li toqueu, eh? L'escaleta. Doncs em, toque, em, em toqueu la moral, amics meus. <ríe> eh? tinc, tinc més feina que amb qualsevol altra. Sempre per fer la selecció de tres talls eh? sempre haig de descartar com 44 o 45 talls eh? per I fer els tres més destacats. I no he entretingut que està. I, I ara que li allarguaran l'edat de jubil·laçó tindrà més temps per fer-ho. Això mateix, eh? Bé, jo ja passo al 67, també. Jo treballo per, per gust, però això no com vosaltres, que ja estareu allà. Segur que heu agafat una depressió, eh? Com el saber que us sí. toca treballar... Sí, sí, sí. sí. Mm. Ja ho he escoltat, eh? només començar el programa, Quants... ja ho he dit jo. Mm? Quants anys us queden? Eh? Uf, Quants anys queden? Molts, bastants, molts, bastants, molts. bastants, bastants, bastants, bastants. Quants ja queden bastants i amb el que hem allargat, escolti'm, això es farà més llarg que una botifarra. De fet, ja pensàvem agafar la baixa... Ah. Sí, sí, per sí. depressió. Eh, la baixa la feu fins a l'estiu i així ja cada temporada ara, ja al mes de febrer. Ah, bona pensada, eh? mira. Sí, sí, sí. Està sí. bé. Però llavors què faria en... vostè? Bé, amics, només que jo, faria la, la, no? que faria la, l'assumpte, no? La Irene. Dir... La Irene, és la directora. Ai, si hola. refereix a la directora, és la Irene. Si refereix a informatius, és l'assumta. Què? No, vostè eh, des acaba sàpiga que, que l'assumpte no era directora eh, la... i ja no vol sàpigar res, que és un interessant tema. La, la Irene, eh, que sí. m'hauria de fitxar, eh, m'hauria Però... Eh, de, de, de, de, jo sé faria el vostre relleu, eh, aixecaria, catapultaria eh, aquesta missa cap amunt eh, hey. eh, i la posaria als nivells d'audiència de rac i i Catalunya Ràdio. Eh, sí, vostè vostè allà... vol ser un, el rutier de la comunicació d'aquesta casa. Ah, de dit, Ràdio Martorell. Jo, jo I... un autèntic rutier. Eh? I nosaltres li la crítica, no? Bé, de... això... Des del llit. S'hauria de parlar, però no, sembla, no crec que ho fes. O sigui, eh? no, no ens contractaria? Nosaltres contractem a vostè vostè no ens contractaria? Sí, home m'envolto jo de professionals eh? sempre m'envolto de professionals i nosaltres no som de la, teina, de la teina, no de l'escaqueig eh? nosaltres som, som professionals i tant o és que teu conducte de la nostra professionalitat hombre, hombre si no, a sant de què faria una secció aquí <ríe> no, li posem, de tant en tant li deixem anar algun parany perquè no s'avorreixi perquè dius ja que l'hem contractat, diem alguna coseta va, va, va, per provocar va. el senyor, Aquest, Monigal, pel vinga, pel senyor Monigal vinga, va, pel senyor Monigal, vinga, va, pel senyor Monigal. Ara, si vostè fes el programa a nosaltres, li féssim la crítica, el Jordi es passaria el dia amb el, amb el dit, el, el botonet aquest de l'ordinador, tirant talls. Ah! Fins... En Jordi, en Jordi, eh, per cert, què se fet del Manolo? Està, està, treballant. Fent, està treballant, està fent els seus quefers, va preparant coses. Saps no, vostè que quan... Cafès, eh? quefers, els seus cafès, eh, de lleu, cafès. No, no sí, tenim sí, cafetera no. encara. O Saps, sigui, no tenim cafetera. Ah, no. No. No. I a més, a veure, l'altre dia van estar fent programes en directe aquí uh -huh. i ara quan vingui la, la fira faran un altre programa en directe. Farem el programa en directe des del carrer. Qui? Eh? La Fina farà un programa No, la, la fi. Fira. La Fira. La Fira, fira. fira d'aquí de, de Martínez. Com és aquesta noia? Com és aquesta noia? Eh? No, Quina no, no. edat té? És joveneta. Eh? Eh? És molt joveneta. Massa per vostè. Ah, Fina. Eh? M'agrada el nom. Eh? Fina, es diu Fina i de cognom es diu Segura. Ah. Sí, un altre codi d'aquests eh, ara t'ho optarà del cognom de la noia? Eh, per cert, avui han funcionat tots els col·laboradors o no? No, el, no de... el no. senyor Fidalgo ens ha, de... ens ha desaparegut Ah, eh, ja ho veieu eh, Havia, eh, ja ho veu, eh. Havíem pactat amb ell l'horari i després ens ha enviat una SMS que el retracéssim i tal i coincidiria amb vostè i hem preferit tenir-lo vostè que amb ell Sí, segur, eh, això és mentida eh? Això és veritat, eh, jo, si vol el SMS, eh, M'esteu donant la píldora perquè no us matxaqui tant la setmana que ve. No, no, que escolti, la veritat només té un camí, eh? Amb vostè i les patents sí. sempre a l'horari. Eh? Sí, d'algú, eh? Un home, un home que s'hi pot comptar sempre, sempre està allà, eh? Al costat de l'equip. Sí, eh? sí, sí, sí. Mai. No, no, mai. mai. Bueno, i també li podria explicar que el senyor Cap ha tingut problemes amb, amb el telèfon perquè anava en cotxe i ha passat per un túnel sense d'allà. Ah, Però això són sí, coses del directe. A, a veure, vostè, vostè, vostè se'n se recorda que en altres llocs teníem un senyor que es deia Garigot, que moltes vegades anava amb sí. cotxe i també se li tallava hombre, la hombre. comunicació. Hombre, sempre, jo me'n recordo que sempre, eh, sempre se saturava el voral d'un carrer, sempre feia el, el que feia falta. Eh? Ara... I més d'una vegada sí. havíem tret de la comissaria els Mossos, també. Hombre. Això també, és, també és, cert, eh? <laughs> eh? és cert. Perquè feia gestos obscents a les patrulles. Això mateix. Ah? Eh? A, les, a, les, és a, les a les patrulles. Eh? Patrulles. patrulles. Ah, segur. Eh? Eh, Feia gestos obscents i es baixava els pantalons i aquestes coses. Eh? Gran amic sí. seu, també, el senyor Garigot. Mm? Gran personatge. Aquest sí que és un autèntic rotier de la vida. Eh? De la vida. Sí, sí. No, aquest sí que no ha treballat mai i mai a la vida l'ha criticat vostè. Exacte. Eh? Eh? Com és que no el critica amb el senyor Garigot? Són Delició. amics. A mi no em paga per, per, perquè el critiqui. Ah, està sí. bé, està bé, està bé. Un dia, un dia parlem amb ell, amb el senyor Garigot. Miri, un dia parlem, un dia trucarem el senyor Garigot perquè ens parli del seu Badalona, que deu estar molt trist. Ah, això és, això és la, la que veu d'ensorrar, pobra home, eh? La que veu Jo no el sé, últimament eh? està, està molt de privilegat. Està, està, està, està eh? Perquè cada vegada es va ensorrant més el seu equip. Sí. Eh? Està a punt de baixar a tercera. Sí. Eh? L'altre nostra tenia, tenia com mal son, eh, que deia, no no jugua contra el Júpiter, estava a fer una vagaineta va eh? sí, i s'ha cada dormiscat, Sí, i, sí. I, sí, el Grivot que és un mal son. Uh. no que estem jugant contra el Júpiter que estem jugant contra el Júpiter, no és que és un mal son. I a més anavam sí, perdent. Aix mateix, eh? Ai, senyor, senyor, senyor pobre, senyor Grivot, sí, senyor, senyor Grivot. Tans anys, tans anys el peu do que no panà. El que li ha de dir el senyor Garigot és el que diu Serrat, que una vegada s'ha arribat al fons del Pou, l'únic que queda és pujar. Qualsevol cosa és millorar. Un cop has tocat sigui... fons, qualsevol cosa és millorar, ja. Pues... mateix, no ser que es trenqui el terra del Pou, perquè si trenca el terra del Pou encara pot seguir caient. Eh? Bueno, eh? pensi que el senyor Casquet, si s'hi posa, pot fer forat amb l'excavadora i encara poden baixar, eh? Ah, ja està, no m'ha acudit fàcil, eh? Que s'hi puten un casquet aquí... No, no. El que... no, el senyor Casquet no. és el president del Badalona. Eh? Ah, el seu amic senyor no. Garigot li, li, li explicarà qui és el senyor és Casquete no, no, hi, no hi entenc de futbol no, no, home, ja, eh? és que no bueno, hi enten de re, vostè de fet entén de poques coses sí, amics de futbol regional eh? d'on el que és eh? no... no hi entenc vostè vostè què és del Barça de l'Espanyol? ah eh? què? qui us, us penseu que sóc? no ho sé, uh -huh. és, és tan raro que pot ser del Real Madrid a mi m'agrada el Badminton el... <laughs> vale. el badminton que el van inventar els anglesos un dia que no podien jugar tennis i li van posar un, un tap de, de, de cava i quatre plumes per jugar dintre del menjador aquesta eh, cosa mi, tan, eh? tan tan monya li agrada a vostè? allò dona molt d'això, les plumes eh? la, la bola, són les plumes eh? sí, sempre ha durat eh? molt de joc això ens estem, sempre, ens sempre, estem eh? tirant cap a l'acudit fàcil eh senyor Monigal bé eh? amics, eh? són aquestes coses eh? en fi, en fi, bé doncs quasi, eh, quasi que el deixarem aquí, sí. Sí, me'n me vaig a jugar amb les plumes, jo, eh? Molt bé, sí, i les boles. I, sí, i el boa. Eh, I amb els conillets. És veritat que vostè, la seva obsessió, és ser vedet d'un Barcelona de Noche, d'un lloc d'aquests? Sí, jo, jo jo vaig sortir a l'escala, eh? és on recordeu, d'aquell mític local de Barcelona. Sí, mm. sí. Eh, allà ja vaig fer jo alguna cosa. Eh? Ja, ja, ja. Nosaltres hi anàvem, per al costat que tenia ah, l'escala... Sí? sí, sí, que hi havia un, un galeria. Idó, una galeria que feien exposicions d'art i nosaltres anàvem allà a menjar canapés. Vull dir, a veure l'exposició. Sí. Ah, sí, sensacional, això. Eh? Només anàvem al sí. dia de la inauguració, clar. Clar. sí. Un cop has menjat els canapés i has vist els quadres, ja has de tornar... Ah, però n'hi havia quadres? Ja sí, sí, sí, sí, sí, n'hi havia quadres. Bé. En fi, senyor Monegal, la bé. setmana que ve bé. ens trobem a retrobar, eh? Ens trobem a retrobar, eh? Doncs amb el senyor Garigot, el trobem molt a faltar, molt eh? Molt bé. Sabem que està molt trist, eh? ja parlem amb ell molt un dia d'aquests, d'acord? I record, records a la Irene i a l'Assumpta, també. De perciva. La, la Irene. La Irene. Doncs feu per ordre de nòmines, eh? Primer feu, feu a la Irene i després a l'assumpte. Ja, Molt bé. Ja, algun recàdum especial per a la Irene? I records, només records i ja està. Records i sí, ja està. No ha d'anar acompanyat del senyor Monegal, voldria tenir una entrevista a feina? I, i això ja és... Puc fer part de la privacitat de cadascú. Ja, ja, ja, ja. Bé, en fi, senyor Monegal, el deixo gustar perquè sento fins i tot un xiulet de fons que el deuen estar cridant sí. ja. És el, pa... el que xiula, el sí. És <ríe> el, <papito ríe> el <papito ríe> que xiula, bé. Amb el papito li xiula tot. <ríe> bé, ens tornem a trobar la setmana que bé, senyor Monigal. Eh, que vagi bé. Passiu Igualment. Bona santa, Maté. bomp bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom Mamma bomb for for Bao, bao, Moments arquitectònics, Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la seva família es va enganxar al programa en companyia. Tan es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En companyia, un programa que distreu. Bé, senyors i i a València també estan molt distrets. Sí? Molt, molt, molt distrets, molt distrets. Hi ha una discoteca valenciana uh -huh. que amb un eslògan d'aquests que impacten, l'eslògan es diu Vas a vibrar, regala 400 consoladors a les 400 primeres noies que arribin allà. Caramba! No hi ha consolador, no hi consolador, no hi consolador, no hi consolador. Monegal, consolador. Ai. Això no, això no. Això no, això no, això, això no. no. Ja ho saben, diu que, bueno, volen fer una festa aquesta és una mica pujadeta de to. No, bastant, que, bastant. Hi haurà animació lèsbica, eh, hi haurà striptease, hi haurà eh, duets masculins i duets femenins, eh, en fi, de tot, de tot. Jo, de tot, jo pensava de tot. que a les discoteques s'anava a ballar. Sí, bueno, i també es va a recollir objectes yeah. i regals. Les discoteques yeah. també fan regals. Fan regals. Ja que no. no poden fer el Happy Wards, perquè no poden fer el doblet mm -hmm. aquell, doncs regalen altres, altres en... coses. Exacte, exacte, exacte. Per a, per a treure la gent. Bé, per poder amb entrar en aquesta discoteca... No, això només ho fan per les noies. Vostè no, no, no ha viscut aquella época que les noies no pagaven les discoteques i els nois sí? Bueno, això ha passat tota la vida, o sigui, em ja sembla. Està. Llavors diu què per entrar en aquesta discoteca s'ha de tenir més de 20 anys... Mm -hmm. No ho sé, perquè li donin el xèquia. Oh, oh, sí. Més de 20 anys i pagar l'entrada que són 8 euracos. Veu? Mm? Més car que, que veure els santes creus. Ah, veu? Ja està, eh? ja està. Vostès ja queixen seguida p -p -p pels preus. Si sí, Només falta això, que vagi al monestir aquell de pobret i un consolador. No, home, que li poden donar una hòstia o una creu o... Un... Sí, només falta això, un que ara el reparteixin, que vagin reparteixint no, i un estic, en trenquin el No, un hòstia consagrada, Ah, un hòstia consagrada entenguin bé. Però vol dir que si està fora... És que no hi entenc jo gaire, amb això el claro, però si està fora de la iglesia, és, continua sent consagrada? És un tros de galeta? Ah, no ho sé. No ho sap. No ho sé, no ho no sé. ho sap. Jo el que sí que sé és que corra descalç eh, tenen... Els que corren descalç tenen menys lesions que els que corren amb sabatilles. Curiós, eh? Bueno, això, seria, això ho parlaríem, eh? Home, no. Perquè vostè va per segons s ha, s ha un llocs i es, i es pot clavar xeringues, es pot clavar no, no, home, pedres, representa, representa es pot clavar... Representa que corres amb una pista, amb una pista de, de, de, de, ah, de fer competició. cursació, home, clar. Això, bueno, sí, això si fa molts esclar... anys ja, va, ja va ho va inventar-ho, aquest senyor que feia maratons. El fatopec? No, home, no, el Satopec, el satopec va, ser va ser després. Abans va un senyor que feia maratons que corria un senyor que era, era del Marroc, un marroquí, mm -hmm. que corria descalç. Pues, eh, doncs diu, diu que l'explicació del perquè, per què? Perquè amb el peu descalç acostumes a pujar primer la part del davant, la dels dits, abans que la de taló. I amb amb ambas, no. I al revés. Llavors, clar, l'avantatge és que agafes com més empenta, trepitjant. A mi el que faria gràcies és veure una cursa d'aquestes amb aquelles amb ambas que al darrer sensem els llums. L'altre hi una nena que una mica més li formen un calbot. És d'un mal gust. Pum, taca, taca, taca, pum, taca, taca, taca. Dius, aquesta no té res més a fer. Sí, i... No té res més a fer, bueno, aquesta nena. La nena no, mira, li fa gràcia, les I, llumetes. I una altra que vaig veure que aixecava les puntes de les bambes i veu que al darrere el teló porta una roda. I ah, sí, urr, sí, sí, sí, també els he vist. I dius, aquesta nena, a veure si es dona contra la paret d'una vegada i deixa de fer-ho tonto. <ríe> I li treuen les, les bambes i ja s'oblida, deia. Bé, senyors, senyors, si vostès són persones molt, molt creyentes i sobretot són creyentes de, de, de, de la branca ortodoxa de la religió catòlica, sí. eh? uh, i estan... Uh, com els diré jo, per Sibèria. Com per Sibèria? Per Sibèria, per Sibèria. Va, per fa molt de fred per allà, home. Bueno. Pues si estan vostès a la, a la ciutat siberiana de... Bé, bueno, no, no, no la conec, però és igual. Bé, és doncs una mica sense la sí. tot, eh, de, no, no. de pronunciar el nom. Bé, doncs si vostès estan per allà, mh, vagin en compte, perquè ja hi ha el costum de que van a missa mm -hmm. i agafen aigua sí. beneita, sí. se la beuen... No, no, no, no, que, pim, o sigui no, no fan allò que no. suquen el dit i se'l passen la, per la, la cara. La pica, la pica aquella que posen pues, no, al sí. principi perquè quan arribava la gent del camp i anava a missa es rentaven les mans allà. Per si anaven i pues, cap a dintre. Pues, va quedar el costum que la gent de, es molla una de mica i, pim, pam, i diuen això és aigua meneïta. Sí. Doncs, ah, això deu curar. Doncs se la van veure. Uh, això, eh, això va molt bé, com l'aigua de l'Urdes. Això, això va molt bé. Doncs 200 persones que tenen gastroenteritis crònica degut a què s'han begut aquesta aigua. No? Déu-n'hi-do. Déu és com l'aigua de Lourdes, que diu, vostè, si el tira aquella piscina, no se'n passin l'aigua, sobretot. Però és que, clar, vull dir, Perquè... són aquestes creències rares que n'hi ha. No, rares, no. És fe és no, qüestió home, de sí. fer. Bueno, és qüestió fe, de fer. Sí. Però fe. l'aigua està bruta. Exacte. La mateixa fe que han de tenir vostès és eh, de pensar que el proper dilluns, a partir de les 12 i algun minutet, estarem aquí a la sintonia al 100.3 de la freqüència modulada, sobretot tinguin fe, nosaltres tenim la fe d'arribar aquí de nou, mm. per engegar un nou projecte d'en companyia, un nou programa, i com sempre els dic a aquesta hora, moltes gràcies per escoltar-nos en nom de tot l'equip que l'ha fet possible.